Doi pentru cununa cu vioșilor. Doamne, binecuvântarea ta ne-ai dăruit, de aceea din mormântul nostru o scară la cer ai săvârșit și pe treptele ei, pe cei ce ne-au urmat, ei ai suit. Doamne, binecuvântarea ta ne-ai dăruit, de aceea aurul faptelor bune l-am agonisit. Și pentru mărgăritarul numelui veșnic și nemuritor, toate ale noastre în mâna ta le-ai primit. Doamne, binecuvântarea ta ne dăruit, de aceea cuvintele tale în noi ca grâul au rodit și minunea înmulțirii talanților zi de zi am trăit. Doamne, binecuvântarea ta ne dăruit, de aceea asemenea celor flămânzi, pâinea ta cea coborâtă din cer am căutat și sfânta am părtășanie ne-ai dat. Doamne, binecuvântarea ta ne dăruit, de aceea cu îndelungă răbdare. Prin viață am alergat și rodul tău în tăcere l-am adunat. Doamne, binecuvântarea ta ne dăruit, de aceea mierea Duhului Înțelepciunii, ca albinele am adunat și vinul din stugurile viei tale, prin adevărul credinței într-o tine, în noi tărie, a căpătat. Doamne, binecuvântarea ta ne dăruit, de aceea diamantul credinței care mută muntele neamului nostru la Tine, prin purtarea crucii l-am căpătat. Doamne, binecuvântarea Ta ne-ai dăruit, de aceea în inima noastră un sălaș al Tău ai așezat și destinul nostru în cartea vieții l a însemnat. Doamne, binecuvântarea Ta ne-ai dăruit, de aceea în slujba Ta am stat, la vremea sorocită din mormântul păcatului ne-ai înviat, Doamne, binecuvântarea Ta ne-ai dăruit, de aceea veșmântul de nuntă pentru noi l-ai adus și inelul slujbei Tale în degetul conștiinței ne-l-ai pus, lacrima cuvioșilor. Doamne, lacrima în zâmbet ne-ai prefăcut, când smerenia prin Duhul Sfânt la cerul iubirii ne-a înălțat, și la tronul slavei tale ne-a adus și ne-a așternut.